11 жовтня. Ранок видався жвавий. Зробивши обхід, я пішов на двір. Нічого недоречного я не помітив, тож рушив до будинку доброго доктора. Однак, тюпаючи дорогою, почув знайомий голос із гайка праворуч. «Сер! Це, сер, той самий пес!» «Звідки ви знаєте?» – спитав другий. Я запам'ятав масть. У нього така сама. Крім того ж, цей трохи накульгує на ліву передню лапу, має таке ж саме рване праве вухо. Старі бойові рани, наслідок давньої сварки з одним безтямним хлопцем у Вест-Індії. Звісно, цей великий детектив говорив із своїм супутником. «А хто тут у нас хороший хлопчик?» – сказав він. «Хороший пес! Хороший пес!» Згадавши свою виставу минулого вечора, я пометляв хвостом і спробував прибрати дружнього вигляду. «Хороший пес!» – повторив він. «Покажи нам, де живеш. Веди нас додому!» mm. Говорячи це, він погладив мене по голові. Руки в нього були значно тепліші, ніж у того друга тварин, котрий спілкувався зі мною минулого разу. «Додому? Біжи додому!» mm. Згадавши сірохвістку в колодязі, я відвів їх до Моріса з Маккебом. Почекавши на ганку, доки хтось підійшов до дверей у відповідь на детективів Стукіт, а тоді вшився і попрямував до графової крипти. Результати були цікаві. Ще цікавіше стало, коли я пробіг звідти просто до оселі доброго доктора. Після цього я пройшов ще кілька відрізків, перевіряючи свої висновки.